Mechanische Stufe 15 Als er das Alter von 40 Jahren erreichte, kam Gabriel zu ihm, als er in der Höhle war.